Al Quran ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahawa Al Quran terpelihara sepanjang zaman tidak ada seorang pun makhluk manusia dan jin yang sanggup merubah Al Quran baik lafaz maupun maknanya kerana kedua-duanya adalah wahyu dari Allah Taala Taala Taala Demikian juga dengan hadis, karena hadis adalah yang menafsirkan Al-Quran, yang menjelaskan Al-Quran. Tanpa hadis, maka kita sama sekali tidak akan dapat mengenal Al-Quran Al-Karim. وَأَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الزِّكْرَى Litu bayi nalarin nas manusia ini dimulakan untuk fikir. Kami turunkan kepadaMu Al-Quran. Allah Subhanahu wa Taala berfirman kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ayo Muhammad kepadaMu aku turunkan Al-Quran. Litu bayi nalarin nas agar supayaMu menjelaskan kepada manusia. Apa yang diturunkan oleh roh mereka kepada mereka Dan agar mereka mengerti Akhir ayat menjelaskan kepada kita Bahawa kita tidak akan dapat mengerti Tidak akan dapat memahami Al-Quran dan Islam secara kapal Tanpa penjelasan dari Rasulullah Al-Azim yang kita kenal dengan nama al-Sunnah atau al-Hadis. Setelah kita mengetahui ketinggian dan kedudukan dan martabat Hadis, demikian besarnya di dalam Islam, maka para pelajar Hadis para ahli hadis adalah sebaik-baik manusia sebaik-baik ilmu yang dituntut berkata amirul mu'minin fil hadis al-imam ibn hajar al-asqalani بكتب صرنا المطالب العالية فإن الاشتغال بالعلم خصوصا الحديث النبوي من أفضل القرباء تسمعنا من يبوكا ديري دمان من انتط علم Khususnya Tentang hadis nebawi Adalah seutama-utama Ibadah Seabdal-abdal kurba Takarruf Dalam rangka mendekatkan diri Kepada Allah Perkataan Yang patut dicatat dengan Tinta emas Al Hafiz mengatakan demikian bukan tidak berdasar kepada akal tetapi sejumlah perkataan para ulama menjelaskan tentang keutamaan al-hadis bagi orang yang mencintainya oleh kerana itu judul dalam muhadarah kuliah ilmiah mencintai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tidak akan cinta kepada hadis tanpa kita mengetahui kedudukan dan kebesaran hadis dan keutamaan orang yang membacanya yang mempelajarinya yang mengajarkannya yang menyebarkannya yang menerapkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana agama adalah dengan asar Agama harus dengan asar Sebagaimana dikatakan oleh para ulama Ad-dinu bil-asar Agama ini adalah dengan asar Innamad-din bil-asar Laisa berra'i. Inna maddin bil aftar. Laisa berra'i. Inna maddin bil aftar. Laisa berra'i. Berkata Sufyan al-Thawri. Pemuka tabi'u tabi'in. Inna Bil-a'far Laisa berra'i bil Tahu artinya? Kan? Tentu beliau menulis tahu artinya? Sima Sima ya. Agama itu sesungguhnya dengan afar Dengan sunnah Dengan hadis Penjelasan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan dengan royi akal pikiran semata. Diulang sampai tiga kali. Inna Madin Bil Asal, Leis Kita beragama dengan asal. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia akan menjelaskan tentang Islam, menjelaskan tentang Al-Qur'anul Karim agar kita tidak tersesat di dalam memahami dan mengamalkan Islam. Indama din bil athar. Al athar, al athar itu bentuk jama' dari al athar. Al hadis. Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam Termasuk juga Aku'alus sahabat Perkataan-perkataan para sahabat Berkata kembali Sufyan al-Tawri Ma'alamu ala wajhi al-arru Min al-amal afdal min tadbil hadis, liman arad bihi wajah Allah. Saya tidak mengetahui di permukaan bumi dari amal-amal yang lebih utama dari mempelajari hadis bagi orang. Yang menghendaki wajah Allah. Dalam riwayat yang lain, la alamushayyad abdurminhu. Saya tidak tahu sesuatu pun juga yang Nabi itu utama darinya. Iaitu alhadis dari hadis. Leman awalah Allah dih bagi orang yang menghendaki wajah Allah. Beri apa? Tapi ina ina nasa, yajtujun إليه في طعامهم وشرابهم. Sesungguhnya manusia berhajat kepada hadis Nabi Sallallahu Sallam pada makanan mereka dan minuman mereka. Ketika mereka akan makan, bagaimana adab makan? Bagaimana adab minum? Semua jem berhajat kepada hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini minum Untuk minum kita berhajat kepada hadis Nabi SAW memerintahkan Kita minum dengan tangan kanan Tidak boleh dengan tangan kiri Karena syaitan Makan dan minum dengan tangan kiri Dari mana kita mengetahuinya? Dari hadis Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menyebut nama Allah ketika makan dan minum. Kena seluruhnya datang dari Allah, Allah yang memberikan nyaman, Allah yang memberikan makan dan minum kepada kita.